Насіння і запилення Усі квіткові рослини розмножуються насінням, але щоб насіння сформувалося, квітка повинна бути запилена. Насіння складається із зачатка нової рослини, який називається зародком, і запасу поживи в сім'ядолях разом із зародком, уміщених у щільну захисну оболонку. Деяке насіння може лишатися мертвим або сплячем понад 100 років, не втрачаючи схожості. Щоб утворилося насіння, пилок або чоловічі клітини однієї рослини повинен запліднити чи запилити насінний зачаток жіночу клітину другої. Запилення Пилок деяких рослин, до яких належать зернові і ряд дерев, розносить вітер. Інші рослини мають великі яскраві квіти, які своїм виглядом і ароматом приваблюють комах, кажанів, тахів та дрібних тварин. Поки гості смакують нектаром, пилок прилипає до них, і потім вони переносять його на інші квіти. Коли пилок прилипає до липкої приймочки маточки іншої квітки, він проростає по пилковій трубці, що веде всередину до насінного зачатка. Так що чоловічі клітини потрапляють до жіночих і запліднюють їх. З навколо плідного насінного зачатка починає розвиватися насіння. Поява паростка. Щоб насіння проросло, йому потрібні волога, тепло і кисень. Процес розвитку паростка починається з поглинання води. Зародок розвивається, і його корінчик прокльовується крізь оболонку насінини. Невдовзі із землі з'являються сім'ядолі і стебельце. Їстівне насіння. Коли насіння падає у землю, його крохмалисті запаси живлення годують юну рослину. Але цей крохмаль використовують для харчування і люди. З насіння пшениці, ячменю, кукурудзи та інших злаків можна варити каші, а можна розмолоти їх на борошно, щоб потім спекти хліб чи зробити макарони. Ілюстрації. Поширення насіння. Зріле насіння рослин потрапляє в ґрунт різними шляхами. Миші та інші дрібні гризуни поїдають насіння трав або зерна і ягоди. При цьому колючі остюки рослин, наприклад, лисохвоста, чіпляються за їхню шубку. Пізніше насіння разом із послідом потрапляє на землю в новому місці. Насіння, що причепилося до шкурки, також через якийсь час відпадає. У кульбаби насіння оснащене пухнастими парашутиками, а в маку вони дуже крихітні, завдяки чому і ті, і ті розносяться вітром. Зерно пшениці. Насіння багате на крохмаль. Використовується для приготування борошна і вкрите оболонкою. Висівки. Будова зерна. Оболонка, сім'ядоля, лузга, зародок. Коли насіння падає на землю, запас поживних речовин у сім'ядолі забезпечує його енергією і речовинами, необхідними для росту. Грунт, світло і повітря забезпечують рослину додатковими поживними речовинами, за рахунок яких воно росте, коли витратить первинні запаси. Насіння кісточкових плодових культур, як от персика, розміщене всередині великої місної кісточки. Кокосовий горіх – дуже велике насіння, яке містить їстівний м'якуш і молоко в міцній шкаралупі. Жолудь – плід дуба, прикріплений біля основи в чашоподібну мисочку. Завдяки легким крильцям насіння ясеня далеко розноситься вітро. Всередині яблука є кілька насінин, що підвищує шанси рослини на появу потомства.